Jag tror att vi ska säga några saker innan det här avsnittet. Vad då? Jo, det här kommer att bli lite annorlunda. Mm. Vi kommer att prata om att vi fick prestationsångest. Mm. Nu prövar vi oss fram och kommer bjuda er på att klippa. Ja. Att vi kommer att klippa det. Här. För vi vill, vi vill ha en kvalitet som lever upp till era förväntningar. Ja. Därför tänker vi att vi vill inte göra er besvikna. Nej, då klipper vi hellre in oss själva, uh. för att göra ert belåtte. Mm. Mm. Ja. Så, var, varsågod dag, nu kör vi igång. hur kör vi igång. Ja! <här> Välkommen! <här> Tack! <laughs> Välkommen till dig Elin. Ja. Till, mitt, till min till... podcast. Där är min podca pod Nej. podcast. tack så taktsverkning med gästen. Elin. Så <laughs> himla taskigt. Ja, är det så här bara för att du... Kan du flytta lite du... från micken för att jag har hört det här? Att du att är lite jag... starkare än jag. Ja, mm. jag tycker ju att jag pratar väldigt låg... Äh, med... Lågmält. Men... Mm, du är en väldigt lågmält person. Ja, men tydligen liksom inte. Liksom jag. Eh, avsnitt två. Men nej vänta, det här ah? gick för snabbt fram. Okay. nu tror ju folk att det, är, att det är din podcast. Nej men jag ja, men det var det vi skulle säga. Välkomna till avsnitt två av podcasten. Vår podcast. Ja, ah, vår. Eh, negativ kontaktsökning. Ja. Ah. Mm. Eh, hur känns det nu efter den här veckan för dig, Hanna? Mm. <laughs> Det känns bra. Vi fick ju storhetsvansinne igår. Ja. Det, det är lika bra att vi, vi erkänner, erkänner. Come clear. Ja. Va, ja, det som hände var ju följande. <laughs> att ja. vi eh, på eller på Vi, hade, vi hade la, la ut eh, det var... podcasten typ förrgår. Ja, i förrgår. Vi spelade in den för en vecka sedan. Mm. Men det tog ett tag för iTunes. Så att godkänna. Så mm. den kom ut i förrgår. Och då så hade vi sju likes, kan man väl säga. Sju eh, subscribers. Ja just det, så, mm. som mm. följer oss. Sen så dagen efter, då alltså igår när vi skulle spela in avsnitt ja. två. Ja, tio minuter innan så kollar vi hur många. Vi får helt en chock. Det står 32 ja. subscribers. Subscribers. Mm. Uh. Och eh, ja, vi gick ju taket liksom. Ja, uh, där någonstans gick det snett. <laughs> 32 är en sån ofattbar siffra för oss. Nej men det är ju fantastiskt. Det, det är skitkul. Om det är någon som har lyssnat ja. så är vi väldigt glada för det. Men det, det hindrade ju oss kan vi säga. Man kan säga att det var mer än vad våra egon Klar <laughs> klarade av. av. Ja. Så är det med oss. Så mm. ungefär gick det ju till så här när vi spelade in den igår. podcasten. Mm. Vi tittar ju typ inte ens på varandra när vi pratade. Jag Ursäkta, nu hade vi ett litet... Ska vi kan erkänna att vi hade ett litet stopp där? Ja. Vi satt på ett lite konstigt ställe. Ja. Eller det var inte så konstigt. Vi satt i datasalen. <laughs> ja. Där kan folk vilja... Koncentrera sig. Ja. Men, men, ja. annars kan ju det vara ett tips. Där hade man kunnat höra, <laughs> höra podd, podden live. Ja, vi <laughs> och nu sitter vi på ett mycket bättre ställe. Mitt i Pentrytt där alla egentligen går. Men det är ju lördag idag. Där, där alla hör. Nu är det väl några som sitter och pluggar här under. Äh, men det skjuter väl vi? I. Ja, vi får väl skita i det. det men jag himla, skulle ju säga en sak här. Det är väl någonting himla himlar. Juridik. Ah, för fan. Äh. Men, Vad äh, skulle du säga? Jo, jag skulle säga så här: Att, att ähm, igår ah. så tittade ju vi inte ens på varandra när vi pratade. Nej, det, vi inte. Alltså, det var som att vi skulle så här, verkligen leverera och så blev det helt plattfall. Vi kunde inte ens. Nej. Ja, förklara någonting Alltså det var ju skittråkigt Sen när vi hade spelat in det så fick ju du en Någon slags depression eller? eller hur? Du var ju helt så här typ Jag är strämmst typ. omgås inte med mig Elin Och jag var hjälp, ta det lugnt." Men jag förstod det sen Varför du fick depression När vi lyssnade på podcasten Vi gick ju på stan Vi satt ihop med två sladdar liksom. Som i luften så gick ja. vi där. Och bara tittade helt så här i ögonen. Ja vi måste väldigt lustiga ut. Ja, ja, det verkligen. tänkte jag på så här Folk som såg oss. Så de där två de går bredvid varandra. De tittar inte på varandra de säger inte ett ord. Och så får de hörlura på sig. Ja, och se bekymrade ja. ut ja, då förstod ja. jag varför det var det mer. Det var ju fruktansvärt. Ja. Men här kommer vi in på en allvarlig sak också. Mm. Mitt i det roliga. Mm. Och det är det här med prestationsångesten i livet. Ja. Mm. Och det är, det, alltså, inte vi lite likadana på det, att när man får lite så här, för att, ja, då var det några som hade lyssnat och några, nu vet vi det, att några tyckte att det var kul, ja. det var kul, och några var det så här, bara, Va? vad är det? Här? Vad håller ni på med? Och eh, det, alltså, det, kan jag förstå för att så är det nog ja. med, för både dig och mig, med folk i vår närhet eller, eller omgivning att de tänker så här, vad är det? där Precis, vad var det för lur? För, för lur? Ja. Det är ju roligt förresten att vi sitter repentorigt. För att det här har vi ju liksom Spelat upp ganska många shower. Oh. Både det det och ofta... en för sig. Precis. Men också. Det... det blir ofta show. När vi är på något ställe. <laughs> Helst tillsammans. Ja. Uh. Men det är ju det här att man triggar igång varandra. Oh. Eller man triggar igång Jag behöver ingen för att trigga igång mig. Jag, jag triggar hej... igång heller, mig själv. Heller. Vet du vad mina kompisar har fina kompisar, som jag träffar ibland. Mm. Från, från min uppväxt. Eh, och sist vi skulle träffas, då skrev jag till dem så här, jag hoppas att jag kan komma, men jag är inte säker. Och då svarade de, jo, du måste komma. Divan måste ju vara <laughs> <laughs> Vad det som skrev? Det är sant. det är sant. Shit. Jag tyckte det var jätteroligt. Men jag vet att det du har skrivet med kärlek då. Skulle... Ja, men men det... man kanske det kanske också är, man kanske ska tagga ner. Alltså, skulle du säga att du är en diva? Nej, det skulle... Nej men jag så... fattar vad hon menar. Vad, vad fattar du? Vad är, vad är det för slags diva? Jag tar så nu? fruktansvärt mycket plats. Ja. Jag tar ju, om de är, om de, vi är sex personer sammanlagt. Jag, och de, jag tar inte en del av platsen. Det är snarare att jag tar fem sjättedelar. Och mm. de får dela på en. Mm. Ja men det där kan jag känna igen mig Men jag är nog diva på, ett, på flera sätt. Ja. Alltså, jag, Nej, du är ju en... Jag, jag är ju faktiskt en diva. Alltså... En soul diva. En soul, ja precis. <laughs> Fast, Whale diva. Jag är ju också eh, inte helt. Alltså på något sätt så kanske jag inte tar över helt och hållet. Så jag mm. hoppas. Det. Mm. nej alltså, men det, gör man inte. Men men, det, inne, det är inte det är en tung gräns sådan jag tror här till den här diva grejen alltså nu, jag tycker varken att du vill göra diva men jag tror att man kan fatta vad mm. man menar alltså, okay. och det är ju att ähm, <clears throat> nej nu <jag> glömde det. <coughs> Just det var bra. Nej, nu kommer, jag på, igen. Nu kommer mm. jag på det igen. Jo, det är att antingen så är man så himla liksom mycket igång eller mm. på eller um, eller så är man ingenting. Ah. Alltså då så bara nej, då sitter jag i ett hörn och är tyst. Det är det där som blir komplicerat tycker jag. I alla fall för mig. Mm. Jag får ju lite sådana identitetskriser då och då. Uh -huh. I och med nej, att jag... det har jag aldrig varit med om. <laughs> jag tror att vi jag kan tala om för oss båda att man liksom känner att man, ja, berg liksom. Den här grejen att man ena stunden ah, ja. tar plats, liksom, mm. och är där och typ åker skriskor, Alltså, nej, vänta, det var en dålig, ja, nej. Man står och typ så här, gör värsta konstiga sakerna och folk bara mm. askarvar och man uh. är center of attention. Uh. Och sen så sitter man där, precis som du säger, mm. som ett så här... Jag vet inte, du. Jag får, ja, ja. du får sitta och titta runt och bara här. Är inte jag. Varför, varför får jag inte min plats? Det är ingen som tycker om mig. Det. Alltså. det är ingen som vill ha mig här. Så här, Gud var lycklig alla här. Gud, vilket lyckligt liv. De har. Tänk, så här, vad Då kan jag sitta så här. Och Gud var mysigt de har när de sitter och dricker en kaffe hemma. Varför har jag aldrig så mysigt? Äh. Äh men det är lite, för det här är ju veckans bekännelse. Det kan, kan man väl lugnt säga. Du ska nu ä, få ett uppdrag, inte uppdraget utan Nej. du ska få ett uppdrag i att finna ett rätt eller finna ett fel. Ja kul. Mm, lite det som vi gjorde förra gången. Ja, ganska du, exakt det vi gjorde ja, förra precis. gången. Va? Då börjar jag ja. ja, under veckan har dessa tre saker hänt mig. Okej. Okay. Helt sjukt. Ja, ja. såklart. Såklart. Ja. Jo, det börjar med att jag fick ett brev mm -hmm. eh, med ett frimärke på i eh, brevinkastet i Stockholm alltså. Och jag bara shit, vem skickar ett brev med frimärke på? Alltså när man får Nord från Nordea eller så, mm -hmm. så är det ju ofta liksom företagsstämpel wow. typ eller så. De har ju fel. Ja, och då tänkte jag shit, vem ska skicka ett exklusivt brev till mig? Mm -hmm. mm. Och på då, eh, avsändaren, kollade jag först så här. Shit, tänk om det, ah, jag vet inte, min syster. Mm. var kul. Ja, inte för att hon skulle skicka eftersom hon bor i Stockholm. liksom, så, ja, Men jag tänkte att om det var ja. kul att få ett brev. Mm. Ja, då står det att det är från Stockholms kommun. Mm. Och då tänker jag, Shit, vad vad är det för brev? Mm. Eh, och då eh, så öppnade jag det. Och då är det en massa reklamblad i. Ja. Eh, från så här närliggande affärer ja. i typ välkommen hit ja. här, i, här i en skede där du bor så finns de här affärerna. Ja. Och eftersom att du bor här så ska du få lite erbjudanden. Mm. Mm. Så bland annat var det från en frisör typ ja, gå och klippa dig och mm. klippte. <laughs> men för billiga pengar och sådär. där. Mm. klippte och skaffade ett jobb. Precis. Mm. Så stod det. Mm. Och sen var det från en sportaffär och ICA Nära, så var det lite rabattgrejer. Sen på en annan annat reklamblad. Det var ju helt sjukt. Jag jag börjar och det här är jag tyckt är jättesvårt att undanhålla för dig nu den här veckan. I egentligen alla de här mm. sakerna. Mm. Mm. Som jag kommer se på en av de här reklambladen så stod så här brasiliansk vaxning och jag bara eftersom jag är ju inte speciellt speciellt skivad jag har mycket hår på huvudet. Huvudet har jag mycket hår. Ja. Men ja, det är okej. Okay. Det stod, i varje fall brasiliansk. Det, det stod brasiliansk vaxning. och kampanjen alltså det stod liksom den här slogan var så här. Ta med valfri person till oss. Så blir ni vuxade på brasilianskt vis för priset av en. Ja. Passa på, ge din vän eller kanske din partner en valfri. Nej, en en hårfri gåva. Och jag börjar asgarvad. Det här var ju ja. skit, men de är ju B. Alltså det är B företag. Det är någon mm. han heter Kent, säkert ja, vem som tog du Nej, men jag har inte tagit. Jag tänkte fråga dig nu här. Här i podcasten. Vill du följa med på brasiliansk vaxning så kan vi dela på det här priset av ja. en. Liksom. Dela på upplevelsen inte minst. Ja, precis. Ligga där bredvid varenda. Och, och eh, skrika. Ja, det var min ena ja. grej. Helt eh, fantastisk mm -hmm. grej. Ja, det var det verkligen. Ja. Eh, jo, sen så det andra var att jag fick ett samtal. Mm -hmm. eh Två, två samtal från ett okänt nummer som jag inte visste vad det var. Mm. Och så slår jag upp numret och då står det, um, ja nu kommer inte Pat Patrick någonting, mm -hmm. heter han. Inte Patrik utan Patrick ja. Och han bodde i Orsa. Uh -huh. Och jag tänkte, jag känner ingen i Orsa. först en sak, pa Patrick med C-K, c, -K. I -C -K. Eller I-C-K. Uh, c var det, i <laughs> jag not... okay, vet inte om det var liksom Patrick Nej. Eller Patrick. Nej, jag tänkte bara att det inte var Patrick. Okay. Ja. Mm. Uh, och det var ifrån uh, Orsa då. Ja. Jag, det ligger väl där i Värmland. Typ. Dalarna. Ja, ah, Dalarna. Mm. Mm. Och jag tänkte, Gud gör, känner ingen ifrån Orsa Vem är det här? Mm. Och så, på någon sida, jag fick för mig att han var rörmockare. Jag vet inte om det stod någonstans. Men det, jag fick förälskade. En, för, en känsla kom till mig. Att han var rörmakare. Patrick de Plummer. Ja. Mm. Mm. Men okej, okay, skit Men han ringde mig och jag tänkte, vad fan? Och nu har jag ringt två gånger. Till slut ringer han en tredje gång. Mm. Eh, och då var jag hemma hos mamma och eh, min eh, mammas killebärte. Mm. Och då tänker jag inte svara på ett okänt nummer. Men sen ringer jag upp. För då ser jag att det är den här Patrik. Mm. Så, så då så ringer jag upp i köket. Och så säger jag oh, hejsan. Hej. Jag, eh, du har ringt mig några gånger här. Yeah. Och så börjar han prata. Under det här målet. Da, Dalmor. Ja, mm. Och jag bara shit. Och då säger han så här. Ja, eh, jo det är så här att. Det hänt en sorglig sak. Att min son. Eh, har blivit av med sin bostad. Och uh -huh. jag bara. jaha, KI, ja. eh, Och då säger han att ja, han går och utbildar sig på Rytmuseribro. Uh -huh. Och eh, han eh, har blivit utslängd. för att där han skulle få bo. Mm. Eh, de hade precis gjort slut, men nu skulle, skulle de flytta ihop igen. Så då blev han liksom utkasad ur uh -huh. lägenheten. Okay. Mm. Eh, och då så hade den här Patrick har uh -huh. fått mitt telefonnummer av en, en snubbe som heter Jason, Janssons frästelse. Eller Nils Jansson. Mm. Och nu outar du honom. Oh shit. Yeah. Ah, Okej, okay. en snubbe som är lite lustig, som <laughs> <laughs> som yeah. håller på med så såhär uh, show. Och jag har jobbat för okay. honom. Så här. Mm. Och varit en artist för honom. Mm. Alltså, på uppdrag ja. Och eh, han har då gett mitt nummer Och vi har träffat varandra två gånger ja. Ja, Och gett mitt nummer till den här orsa ja. Och berättat att jag bor i kollektiv typ. Och då, där stod jag Och jag bara, ja, fast jag bor i Stockholm nu Så att jag mm. kan ju inte hjälpa dig Nej. Helt sjukt ja. Och där står han och pratar Och då sa jag, ja, du förstår ja. hela grejen ja. Och då har han ringt mig tre gånger Ja, mm. ja det var ju crazy det är helt kul. Sen så fick jag ett brev. Nej, det har jag redan berättat om. Mm. Mm. Ja. Jag fick ett mejl. Ja, ett e-brev. Precis, ett e-brev. Eh, och det var ifrån en man mm. eh, vid namn Vidar Nilsson. Mm. Mm. Och jag tänkte, aha, okej, okay. ja, den här mannen känner ju absolut inte jag. Mm. Eh, och det står ju till Elin Jakobsson. Mm. Och minnade, alltså ja, såklart. Du är ju minnade dess eftersom den kom till mig. Ja, ah, herregud. Ah, ja, då var det ifrån en brottarklubb. <skratt> eh, <skratt> <skratt> ah, och det var från Brottningsförbundet. Och säger så här, ja, hej Elin, du ska infinna dig klockan elva vid Bromma station. Ja. lördag den första februari. Ja. Ja, nej, andra Vad blir det? Uh, uh, först jag ja, första är vi för idag, det andra februari. Eh, och då så tänker jag så här, nej, men nu ska jag driva med dem. Så att jag, jag, jag märker ju det här är inte jag. Jag brottas ju inte mm. nej, min pappa brottades. Mm, när han var ung. Men och då så eh, säger jag så här då skriver jag till honom. Så. Vilken dress ska jag ha på mig? Ska jag ha på den röda eller den blå? Ja. För, ja, men han svarar inte. Men jag tyckte det var väldigt kul. Ja, Himla kul. Mm. Mm. Det är det här tre saker yeah. som har hänt okay. uh, Och nu ska jag gissa. Yeah. Jag gissar på att det är ett fel. Ett fel? Ja. Du gissar på att det är ett fel? Ja. Det är fel. Skit. Det är ett rätt. Det är ett rätt. Vi skriver upp det här på vårt protokoll. Vem som leder, det, då är det jag som leder. Mm. En som leder. Aha, okej. Okay, då är det alltså, vad sa du? Då är det två rätt, ett fel är det. Då var så vi sa va? Nej, vänta. Vad sa du? Jag trodde att det var ett. Ja, jag menar att jag trodde att det var ett fel. Två rätt, ett fel. Nej, det är två fel. Det är eller det. Ja, precis. Åh, herregud. Okej, okay, vad skit. Ja, men då ska jag hitta det som är rätt då. Mm. Eh, då tror jag... Eh, att... <gör> alltså, jag tror inte på brottarkloden. Du tror inte på det? Nej, det tror jag Aha. fel. Så att då <kör> så gissar jag här på... Eh, den här um, brasilianska vaxningen, eller Patrick the Plumber, som mm. jag kallar honom. Um, och då tror jag att det, är, det skulle vara så himla roligt om det var den brasilianska vaxningen som var rätt. Det är himla roligt. Så att jag tar den. Den är rätt. Fel. Ja, ah. ah, det, var, det var Orsa. Som var... Rätt? Ja, som var rätt. Mm. Var det det du gissade? Nej, men jag tog bort, brottaren tog jag bort ganska fort. Ah, okay. Ja, Och jag tänkte så här, det där Orsa, för jag trodde att både brasilianska och Orsa, orsa var sant? rätt. Okay. Ja, för att det där Orsa tänkte jag att jag skulle orka hålla på att hitta på det, liksom. Ah. Det... Ja. Men den här brasilianska vaccinet är ju fantastiskt. Alltså, ah. där kan vi verkligen där, där kan man ju Bra idé! Ja, jag kan göra en sketch om. Tack! Tycker inte du det här brottar att, att, att jag skulle välja vilken färg ska jag ha på brottar linnet? Ja, men... Är det lite kul om någon har skickat fel? Ja, jo, men kanske lite fast fascin... inte ja, lika så... kul. Nej, nej jag nej, tycker att brasilianska <laughs> man får så himla mycket roliga bilder mm. hur det skulle vara. Det är från... de bästa. Mm, verkligen. Ja. Så det tyckte jag var kul. Ja, kul. Jag tycker att vi ska berätta om det här att vi sover här. Nej men. Okej. Vi har inte sovit på skolan. Nej. Det har vi i alla fall inte gjort. V vem gör det? Ja. Nej om jag skulle sovit här. Ja. Skulle jag vara skiträdd. Att man skulle komma på en. <laughs> ja. Alltså. Ja det hade jag också varit. För det går ju security alltså här. Ibland man... med mördarhundar. Nej det. Den. Det ställer jag mig Frågande till. <laughs> du om det är en så låter det så. <laughs> <laughs> men det är väl frågande ja, Men där är jag lite skeptisk till om de verkligen har hundar. Det har jag aldrig sett. Men det går ju vakter. Mm. Så att om Och jag skulle skolan. ha fått för mig att sova över mm. på en högskola. Vilket är helt absurt på alla sätt. aldrig göra. Nej. Då skulle jag inte ha sovit så bra. Nej. Så kan vi säga. Då skulle jag ha varit ganska trött, trött. nu. Ja. Kanske jag är lite trött. <laughs> nu när du säger det. Ja. Åh, oh, gud. Uh, uh. Nej, för sjutton. Nej. Mm. nej, men jag skulle aldrig heller tänka mig att sova här under en period. Nej. <laughs> nej, under en period. På två bosättare. dagar. <laughs> nej, på... Ah, nej, det skulle jag heller aldrig. Nej. Däremot skulle jag kunna tänka mig att bosätta mig en termin eller så. Om mm. man hittar någon riktigt bra ställe. Just det. Nej, men då tror jag att de skulle börja komma på det. Det är det. lite som den här filmen, du vet. Med Tom ja, Hanks. Han, han, ja, han som bor på en flygplats. Ja. Just det, den tror jag jag Jag kommer inte ihåg den. Men han står och tvättar sig liksom i ett handfat. Ja, det. ja det är lite... Uh. Ja. Men det är, vi kan konstatera. Det är skönt att man inte håller på med sånt. Och sover ja. över på allmänna platser. Mm. Det är är lite sunkigt. Ja, det är lite sunkigt. Jag kommer att köra en liten, Nu kommer jag att dra här lite snabbt för att jag måste prova en ny taktik nu mm. för att se. Mm. För det första i, ve i veckan så har jag ett jag har ett litet problem kan man säga och det är att jag har en elev. Så jag vet inte vet vad jag ska göra med. <här> för att han vill bara spela reggae. Han dräps. <här> Nej, det har han inte. Han har alldeles för kort hår för ja, Nej, men det blir ju inte så omväxlande. Liksom. Jag har nej. försökt. Så här, ska vi spela det här? Nej. Och jag kan känna att det finns inte så många sätt att, att variera liksom, det här. Alltså, det är klart att man kan vara Kanske en, ja, mer eller mindre bra på det. Men det finns mm. en gräns för hur mycket man kan utveckla sig i regisspeletrummet. Mm. Ja, det är dels det. Sen är det, det att jag var och käckade middag hos en kompis. Så bjöd hon mig på några. Bönor som, de, som hon åt så här. Som hon hade kokat och haft lite salt och, och så stod hon och en annan eh, tjej som också var där och bara. Mmm, det här är så gott och bara tryckte i så de här bönorna. och tyckte att det var så fruktansvärt <laughs> gott. Ja, då måste jag testa dem. Då hade jag precis stått och hackat. Eh, och så tar jag en böna och så smakar jag så Ja, mm, ah, det var ju smakade lite bön, Någon slags bönor så här, jag vet inte vad det var. Men det var någonting konstigt med den. Det var liksom någon konstig <laughs> bismak. Så tar jag, en, jag får notan ta en till så här. Och de står, det är fortfarande, de bara står där och sa mm, Det är så gott! <laughs> och sen de trycker i sig hur många jädra bönor som helst. Och jag börjar känna så här, alltså det brinner i hela min mun. Det var som att jag hade typ hällt i mig en flaska tabasco. Alltså är de störda i huvudet? Vad är det grejen med deras smaklökar? Alltså, det här är inte alls gott, det här ju bara ont. Det bränner över hela läpparna. Och, de, och Men så är det en sån här skön grej. Du vet, kejsarens nya klä, Eftersom de säger att det är så himla gott. så stå, så bara, visst det gott? Och istället för att bara, nej, det här är inte alls gott som jag kände. För det här är ju skitkonstigt. Mm. är jättestarkt på ett konstigt sätt. Så, så, så står jag där med världens konstigaste min. Och bara. Ja mm, <laughs> ah, det var gott. Du var så himla så här. Vi faller för grupp. <laughs> ja vilken svag människa. Ja, och sen så bara. Nej, det är något aj. Och sen så tar jag upp en böna till. Och då inser jag att det jag har stått och hackat precis innan var ju chili. Åh, oh, shit. Så, det brinner, så att jag har liksom stått och låtsat att det var så fruktansvärt starkt. Fast det var ju för att jag hade hackat chili. Ja, det var ju det. Och då, de skrattade jag som bara den för att de tyckte ju att det hade så konstigt ut. När jag bara, mm, det här var gott. Ja, så det var det. Och sen den tredje grejen som hände då, det var att jag åkte tåg. Och så satte jag en tant på min plats. Eller snarare, jag ville sitta på hennes plats. Så då bytte hon plats till den bakom. Och då satt jag hela tågresan och hörde hur hon började prata med tanten brevet. Och det var ju som, jag kände mig som att jag hade fört ihop. Liksom, en, som en matchmaker. <laughs> Fast inte på det sättet. Men för de började prata om, Jag för det första fick jag, det kan man ju få veta ibland. För folk pratade i telefon eller med varandra. Jag fick ju veta typ allt om deras liv. De blev, det slutade med att de bytte, eh, mejladress, telefonnummer, hela köret och hon skulle komma och hälsa på henne där i på eh, vad det nu var, i, någonstans i runt Lidköping så här, den ena, ja ah, det var helt eh, galet, så att jag kände här har jag fört samman två personer, forever ja, <här> ah, det var som tjur. har hänt mig <här> finnit rätt eller det fel? Alltså, jag måste ju, för att inte till förra veckans Podd, uh -huh. så måste jag ju säga att det här, de här var ju mer eh, oskuldsfulla. Uh -huh. Alltså så. Uh -huh. De var ju inte så här: bajs, bajs, kaffe, sno, ah sådär. som mm. förra var. Uh -huh. uh, så att det känns som att egentligen så skulle ju typ allt kunna uh -huh. vara så. Uh -huh. I det Jag kände så här: jag fick gransaka mig själv och det är därför jag försökte ta dem lite kortare också. För att hur ska jag kunna lura dig? Ja, det går ju inte. Nej, nej men nu får du gissa ja. Vad ah, tror du? Nej, men jag tror ju att du... Alltså, det, det känns så här, okej, okay, vilket skulle du kunna hitta på? Jag tror så här, för det första tror jag att, att två är sanna. Alltså, jag tror att jag ska hitta en falsk. Ja, det är rätt. Är det rätt? Ja, det är rätt. Eh, då tror jag att... För det andra då, så, ja. så tror jag att du överdriver lite. Uh, på allt. Oh, okay. Så <laughs> okay. so yeah. ingenting har egentligen hänt. Oh, okej. Okay. Eller? men mm, det är vad du tror. Nej. <laughs> nej, det tror <laughs> du inte. Vad <laughs> var det? var vad du inte? Tror. Det var min inre röst. Ja. Ja, nej, men okej. Nu ska jag inte bli jobbigt jobbet när den inre rösten. Man vad säger sill. Det här står ju absolut. <laughs> nej. Det här var nej. inte jag. Nej. Nej. Um, ah. nej, men vad tror du? Jag tror att det här, alltså det var så dåligt. Jag har en, en elev som tycker om rygg. Eller sådär. jag vet att du har berättat om en elev som bara vill köra dubbelkramp, uh. Alltså på dubbelpedal. Drrrr, uh. Men skulle du ha en till elev som var specialinriktad på en fiskvin? Uh. Nej, nej, den tror jag är Okej. Okay. Ja, nej men det är rätt faktiskt. Alltså yes, det har rätt. Ja, det var bra. Fast det är ändå lite, jag har en elev, en. han vill gärna spela reggae. Fast inte bara, men... Har han drönts? <laughs> nej, han har <laughs> inte dreads Men sen kan jag säga att jag överdrömmer inte de andra faktiskt. Det var helt sant, alltså att det är typ brann i min mun av bönorna. Och att de faktiskt... tryckt tryck dem in bönor i min Okej, har jag kanske inte tryckt till men de åt väldigt många och var väldigt så här, alltså jag, ja, det gjorde de faktiskt mm. så var de med det mm. ja. Bra ja. nu ja. mm. går vi vidare tycker jag Okej okay. eh, jag, jag tycker om att dricka kaffe det vill jag gärna prata om mm. jag, för mig är det viktigt att prata om det här med kaffet för, för det är mitt varumärke här i livet Ja, vi har förstått det nu efter en veckas uppdatering om kaffe. <laughs> ja. Mm -hmm. Vad va är det som du tycker om med kaffe? Eller grejen är att jag, jag älskar kaffe också så jag förstår ja. ju precis vad ja. det är du tycker om. Ja. Men, kan, kan, okej, okay, kan vad är den värsta koppen? Kaffe. Den värsta? Ja, um, fruktansvärda. Uh, um. men det är ju när man går på ett uh, kafé eller en mm. eller restaurang, liksom för lunchrest det där man har kaffe på maten och så står det en sån där ett sånt där as på värmeplatta som har stått sen åtta på morgonen och så ligger det en krona under uh, det där ah, att det ska uh, för att det inte ska bli bränd det smakar apanus anus. nej men det är verkligen det är då kan det... jag hellre ja. vara utan ja Faktisk. Jag kan det finns definitivt förstå det. Mm. Uh, men något. Okej. Okay. Jag kan säga såhär. Det värsta och det bästa. På något sätt mm. finns det en skärm över. Du vet, så här, när man fikar med tanter. Mm. Uh, det kan vara. Typ när jag gick på Solviks folkhögskola. Det mm. var ju gospelinje. Då mm. åkte vi runt till en massa olika församlingar. Mm. Mm. Och då träffade vi på, vi på lite tanter. Så här, som hade förberett kaffe du har de mycket grädde. I. Ja, ja, den är speciell också. Den är ju skit speciell. Det är en helt det är liksom typ. Nej. Och sen har de lite blaskigt kaffe. Antingen så skitstarkt eller ja. typ smakar ingenting. Nej. Ja, och då stoppar man i äh, grädde i det. Ja. Och så dricker man i den här äh, Ja, Mm. Mm. Vilket, det kan ju för sig vara trevligt. Ja, det är det här. Alltså, det finns en skärm i det här. Mm. Fast det är helt vidrigt också. Uh -huh. Så det kan jag tycka att det är typ en av mina värsta kaffeupplevelser. Fast uh -huh. en av, på något sätt, det bästa också. Uh -huh. Och samtidigt också när man har varit full dagen efter. Man har varit avspackad. Det... Det, det har jag aldrig varit. Men... Men... Det har du aldrig kan varit. Uh, nej, det har jag inte. Nej, okej. Okay. Nej. Nej. <laughs> är det äckligt med kaffe då? Jag tycker det. Men också gott. Nej, nej bara äckligt. Bara äckligt. Okay. Ja, nej, men alltså, det finns ju många olika typer av kaffe. Uh, Vad är bästa kaffet då? Jo, men det är lite det. Vad kul att du frågar. Mm. Det är lite det jag vill komma till. Mm. För jag tänkte så här att jag skulle berätta veckans bästa kaffe. Wow. Det tror jag att du och alla andra. Dying to hear. <laughs> ja. Och då så kan, det kan ju vara på olika sätt. Men då, den här veckan veckans alltså bästa kaffe, den som har gått, det får ju ändå faktiskt lov att vara. Och det här beror egentligen inte på just kaffet. Så kan det vara också. för Det är tillfället också. Det är inte bara själva drycken. Det är ju något socialt över mm. också. Och jag blir ju nästan lite deppig när folk som jag brukar ka dricka kaffe med. Om de slutade dricka kaffe. Typ som, det... som typ när du kommer och säger. Att, då, och när min syster har varit gravid. Då har mm. inte hon kunnat dricka kaffe. Och jag har blivit så här. Alltså. Är det verkare? Svikare. Det? Är det svikare? Är det verk? svikare. Jag, jag ska sätta barn till världen. Du får inte ens dricka kaffe. 17? Nej men så det är ju det också. Det är runt omkring. Men då är veckans bästa kaffe. Det var ju den här upplevelsen. Av ändå faktiskt mitt första lärarrumskaffe. Det sån här skitäcklig automat egentligen. Mm. Men det var ändå något speciellt att få ta, plocka ur en här lärarförbundet muggerskåpet. Var det lärarförbundet? Ja. Shit. Det tog. ja. Och så tog jag en kaff kopp, kaffekopp och så tog jag med den till slagverksamhet där jag undervisade så satt där lite. Ja. Titta på några noter. Kände du dig vuxen Ja, men det var ju det. Mm. Jag kände mig vuxen. Det är kul att få göra det någon gång. Mm. Det har man ju ja. undrat. Och mm. det när det kommer. När det kommer <laughs> någon gång. Eh, det kommer ju i väldigt små portioner kan du göra. Mm. Även nu. Men jag tycker små. när vi sitter här tycker jag det känns lite vuxen. Alltså, mm. förra podden var jag var ganska nervös. Ja, men det Ja. ja. Och då var det som att vi var två hundar som så satt med tungan ute och så hyperventilerade. Nu, nu sitter vi med ett avstånd på grund av att jag hörs starkare också. Och vi sitter där och tittar på varandra och du sitter till och med med korsade ben och så här och snackar om kaffe. Alltså det känns lite som att vi är vuxna i det här. Kul. Är det så här det känns? Ja, ah, jag tror det. Mm. Ah, ja, men det är ju något vi får lära oss. Vet du? Nej. Nu inser jag en sak. Det som vi pratade om förra... Eh, podcast. Ja, ah, podcast. När det här du tog upp med vem började med vad. Mm. Vem av oss börjar säga jep Och vem börjar säga till exempel. Mm. Men jag tycker ju att jag aldrig någonsin säger till exempel. Nej. Alltså, det jag säger ibland för att skoja med mm, dig. Mm -hmm. Men jag förstår vad du menar. Men jepp, säger vi ju båda. Det är ju bara att lyssna på det här. så här. Yeah, amen, ja. Ja, ja. Eller, <laughs> ja, ja, ja, ja, Och nu så, men nu inser jag, det är inte så konstigt att det blir så. För nu, nyss gjorde jag ju något. Vad var det jag gjorde, typ? Ah. Och då gör du, ja, ah, direkt efter. Alltså, vad är det? Som en spegel. Som en, och jag gör säkert likadant. Tror du att vi vill vara varandra? Skulle du vilja vara mig? Nej, tack. <skratt> jag, jag skulle vilja vara dig. <skratt> Ibland. När då? Berätta. Ja, men jag skulle vilja vara dig när, när du handlar. Jaha. <skratt> För då går du med din precis. Och bara... Vad ska jag ha nu? Typ. Ja, och sen typ, Vi ska kanske vilja vara dig när Saker ser lite lättare ut När du gör det Typ öppna dörrar Oj Ja men lite liksom sådana där saker kan jag Oj, det, det låter ju skitkonstigt det. Ja det låter lite konstigt Jag har inte tänkt på det så mycket Nu Nej. kommer det, det är den inre rösten <laughs> som, tycker, talar. som talar nu ja. Nej men det här tycker jag verkligen <laughs> Nej, det här Nej, nu tar vi om det här. Uh -huh. När skulle jag vilja vara dig? Uh -huh. eh, kanske <coughs> när du spelar trommor? <laughs> <laughs> ja, i och för sig. Då skulle jag ju hellre vilja vara dig. Eh, uh -huh. alltså, och ja, när du sjunger. Än att mm. det skulle vara jag. <laughs> nu brukar inte jag sjunga. Nej, men. Uh -huh. Ja, du menar så. Om du var tvungen att sjunga. Ja. Så skulle du hellre vilja vara ja. Men då blir det ju så här: Okej okay, då är jag Elin. Alltså så här, det är inte som att du har någon vilja vara mig kanske. Utan du ersätter mig. Mot dig i vissa situationer. Ja, ja precis. Var det inte så du menar? Jag tror att du när, sa alltså, i land vill jag vara dig. Ja men eller så här, aha när vill man vara varandra. Uh. Alltså. Shit är svårt. Jag uh. skulle kunna, kanske vilja vara dig. Uh, när du gör såna här akrobatiska saker. Ja, det brukar gå bra. Jag det är ju bra på. Alltså stå på händer, det skulle ja. jag vilja kunna. Ja. Det går ju så där. Ja, ja. Jag har ju väldigt ont i foten idag, till exempel. Ja. För att jag... Ja, du, jag kan ju berätta vad du gjorde. Ja, det kan du berätta. Du, vi var på en fest igår. Ja. Ja, och ganska mycket folk, folk som man inte ens känner. Mm. Då går du in, springer in i rum, <laughs> för du... Jag får höra av en annan kompis det är lite död stämning här inne. Gå in och liva upp det Johanna. Och du bara, okej, okej. Okay, okay. Och så runt så här, abort! <skratt> och då så, så kutar du in i rummet. Och det första du gör, du, du liksom tar sats genom hela rummet. Och försöker göra en, stå på händer mot en garderob. Ja. Ramlar ihop. Jag kommer in och räddar dig. Jag upp dig. <skratt> Och vi är om ursäkt för alla i det som möts. Nej, det är lugnt. Hon hon Nej, det är, hon är lite ja, eh, ja. då kom nu Jana, Jana. Kom nu. Kom nu, Jana. Var ord ända hela natten. Det är en din, din hund du håller på. Ja. ja, men vad trevligt. Ja nej, men det var ju exakt så Det kändes till och med som att jag kanske hade sönder en stol Eftersom jag slog i foten på Shit. Alltså det är bang, dundrar ju till som bara den Och sen så jo, låg jag, jag där på det. golvet Och skrattade <laughs> och då, Det var då jag såg dig ja Du var inte ens där från början Nej jag och hörde en bara... Och så tänkte jag, oj det är nog min hund Johanna Som har, som har förstört huset det, det sköna var när vi gick på undervåningen Det här var ju på undervåningen <laughs> Så kom in en slagverkare ja. Ja, eh, som skav den här stjärnakommentaren eh, så här, hörde, jag hörde en, ett duns där uppifrån när jag kom ja. vad var det? Ja. Eh, det var Johanna <laughs> <laughs> ja. nej men det blev ju lite konstigt men jag lyckades ändå för att det var, de skrattade ju så att de typ inte kunde andas nej. de som satt i det här rummet där. Gör de det? Jo, men de skrattade väldigt, väldigt mycket. Ja. Och framförallt han som hade hetsat mig till att gå in och stå på händer. Han skrattar ju så att han alltså, <laughs> ja, följer ihop nästan. Det är i och för sig över fort. Men det är kul att man kan, man får jag ha lite men därför har jag lite ont i foten. Mm. Så kan man säga. Så kan man ju mm. säga. Så att, det var det. Mm. Jag tänkte på, vad var det mer vi höll på med? Vi måste hålla fast vid våra Eh, vanor mm. eh, här i podden så att ni känner er hemma ah, mm. vad tänkte du på då? Ja, men nu har vi ju kört, Kör, körit. körit nu har vi kört eh, ett rätt eller ett fel mm. har vi kört eh, ja, har vi berättat om att nu har vi fixat det här Twitter-kontot. just det och instagram ja. och vi heter samma sak på båda ah. vi heter negativ kontakt för att eller, ja, som ja, sitter ihop. ja, negativ kontakt ja. Negativ kontaktsökning Eller sokning eh, Fick inte plats Man får tydligen inte ha det för långt efternamn på Twitter oh, det är Helt otaskigt alltså. Ja, det är så taskigt Nej, men alltså eh, ja, Nu har vi sagt det Men du Ja. Eh, det här uppdraget som jag fick Ja Det har vi varit inne och snuddat på lite Precis. Eh, hur tycker du att jag klarade det? Ska vi å, å, å, å, återupprepa kanske vad uppdraget var? Mm. Du fick ju uppdrag eh, att, att uppdatera din Facebook-sida. Ja. Eh, ja. eh, typ bara någonting timme. Ja, typ i tre och det dagar. Gjort, och du började typ dagen efter. Eh, och jag var shit, hon tar det här på allvar. Fan, ja. Ja. Ja. Men, ja. en dag, alltså den sista dagen ja. då, eh, så var det ett glapp där ja. emellan, det, det var fyra timmar. Ja. Då fick du en straffdag ja. ja, så var det. Så det var fyra dagar som jag höll på. Eh, och äh, det var ju spännande, intressant på alla sätt och vis. Jag tycker att jag klarade det ganska bra. Ja, det, var alltså, det, det, det var ju den där dagen, jag, det var att jag var tvungen att jobba lite liksom, för sjutton. <laughs> lite störande moment ja, Så kom alla eleverna så att jag fick ingen paus där och Nej, Men då skulle du säga Ursäkta, reggae, min Reggie elev här Lyssna lite nu på Bob Marley Ja, och så, så ska jag skulle bara du... fixa en grej mm. Ja, men det har du ju rätt i Men det, det vill löser det bra, jag fick en straff ja, Det kan ju vara så ja. att jag, typ Alla mina vänner på Facebook Vilket det, inte, det är inte jättemånga Eftersom jag har ett lite så hemligt namn, men jag heter inte som jag heter i vanliga fall. Ja, vi kan ju säga det att det beror på där, därför. Att det beror på därför? På vad då Att du har ett konstigt namn. Att... Själv har jag ju... Aha, nej, ja, du har ju också det nu, ja Ja, ja just det, det. Ja, men, ja, men det är ju har kanske med våra diva sidor att göra då. Mm. Det är Allt så jag kan inte heta mitt vagnhän För att då, Jag kan inte hantera de tusentals människor Som skulle friendrequesta Åh oh, herregud ja, jag kan, ja, Då måste jag ställa en assistent och det, äh, Nej det går inte Nej, mm. Mm. nej men Men återigen Jag dig. har inte så många får jag bara säga mm. jag har inte så många. Och förmodligen så har de flesta blockerat mig nu Dagarna. Vi har ju hört att det var några som bara, alltså vad har hänt med Johanna? Ja. Och att det har liksom varit lite av en snack liksom. mm. äh, i, i mediala mm. Mm. I vänskapskretsen ja. så att säga Och till och med, eh, till och med en som eh, min flickvän pratade med som hade frågat henne, vad har hänt med Johanna? Nej, alltså. Är det på allvar? Men vet du jag, jag vill tacka dig Aha. för att du har nog värvat lite folk till till subscriba. Ja, kanske. Det kanske var ett bra PR-trick. Ja. Men det var en kul upplevelse. Mm. Nu kommer vi fram till att det är min tur att mm. ge dig ett uppdrag. Kul! Mm. Eller? Eller? <laughs> då får du välja på... B. Vill. B. Vill du välja på... Ja, ah, du tar B. Mm. Okej, okay, då, då berättar jag vad A var mm. eh, A är att du ska laga mat efter en meny som jag sätter ihop åt dig. Tre rätter. Och Det här. kan ju vara, Det är inte så här. typ, alltså inte så här, järp, alltså, eller vänta, inte ja, det, det är vara. inte kanske typ det är typ så här, Det är så här. Uh, ja, det är inte så här. Det är så här. Det är så här. Det är inte så här. Det är inte så här. Det är inte så här. Det är inte så här. Det är inte så här. Det är inte så här. Det är Mm. Som att så starka. Hon berättar så här om men det är ju olika hur intresserad man är av att laga mat och tycka om hur liksom höga krav man har på hur det ska smaka. Och jag upplever dig som att du ändå. Är lite intresserad och gärna vill att maten ska vara god. Du vill liksom inte äta äcklig mat. En del ser ju bara som ett rent krast energiintag. Och är ju Och de kan äta typ vad som helst. Så där kan man göra en podcast om. Ja men det kan ju vara alltså, skönt för dem tänker jag. Att bara kunna trycka, trycka i sig och tycka att det är okej. Okay. Men det är ingen, varken du eller jag. Nej gud. Ju... Är ju så utan vi tycker mer om god mat. Och mat. Ja så att därför så. <hör> uh, vi. den här tjejen berättade att hennes pappa är så att han inte riktigt bryr sig och när han och hans eh, tjej tror jag det var ska ha fredagsmys då ska, när de ska äta något riktigt gott då gör de en <hör> grej och det här kommer vara en, en av rätterna på menyn mm. och det är då klyftpotatis det är gott mm. färdig och skuren fryst oh, på båser så att ni vill köpa ja. så alltså, vilka gör det mm. det är 55-åringar ja, förmodligen är de det ah. ja. Uh, och till det så ska du steka en... Hur svårt en... är det att hacka tre potatisar och stoppa in i ungen? Uh, uh, uh, uh. Ja, jättesvårt. Det att du får tänka på att alla inte har sådana motoriska skåls. <laughs> uh, sen så uh, till det så ska du steka en lövbiff. Åh oh, gud, jag äter ju inte ens rött kött. Uh, <laughs> du ska steka den väl. Välstekt ska det vara. Väldigt det svart Ja, men den ska vara väl styrt. Lövbiff, det är ju inte så tjockt. Är det är som... tunt. Ja, det är tunt. Får jag göra en sådan rollad av den? Nej, Du ska steka den som den med Till det här, det skulle bli tråkigt, bara potatis så kött. Måste jag ha någon slags sås av något slag. <laughs> Skagenröra. Ja, det var den första rätten. Nästa rätt. är Skagenröra till kött. Ja. Ja, men ja. alltså Ja, visat... Ja, den är nykter. Och sen nästa rätt, det kommer vara färdigskuren fryst pitpanna. <laughs> eh, som du steker på lite, häller på lite matlagningsgrädde kan det vara. Som mm. du säger, mm, mm. gräddestuva pitpanna. Mm. Ja. Så har du på i även i <laughs> oh. ja. Och det här har jag ju då fått inspiration från en vän till oss. Rikspix. <laughs> Rikspix Han brukar äta det Och jag har aldrig smakat uh, Han verkar gilla det Han uh. är ju en verkligen en gourmet uh, han, han lagar Sjönsa uh. inspirationskällor du har Ja Vi kommer hjälpa mig Ja, uh. uh. Nu får vi inte vara taskiga heller Mot dem. Nej. Nej. Nej men det, alltså jag, det är mer att jag blir spänd på, Just den här han, Jag tycker att han då har lyckats med att göra Twista till liksom, en tråkig gammal mm. Det är Absolut, typ. med lite han, Ja Och grädde, du får inte ha någon annan krydda By the way, och inga ägg eller Staltavlan rö Ja det är ju klart. Det, då får vi kolla upp Om man har det Ja Eh, det var en, och sen den, en tredje rätt som jag ska hitta på. Den har jag inte kommit på än. Men den kan kanske vara vegetarisk då. Eftersom jag är passiv vegetarian. Ja, men... Nej, ja, jag ska... Fasen. Ja, ja. precis. Varför så? kommer du att ta över här mitt uppdrag? <laughs> Nej, den ska... Nej, får ingen vegetarisk rätt. <laughs> det ska vara skaldjursplatå. Ja. Okej. Okay. Ja. Vi får se, nej, men du kanske får vara Vi får se, jag ska klura på den. Ja, ah, det var upp, äh, A. B är att du ska ha, du har ju ditt hår ibland, som är ganska långt, uppsatt i en boll på huvudet. Så då är det att du, under tre dagar ska du köpa sån här sprayfärg. Typ som man hade när man, fick, man var man hos frisören, typ rosa eller grön. Så ska du färga bollen på huvudet. Bara bollen, bara själva bollen Aldrig <laughs> Men du valde ju B be redan innan Nej men hallå, det är yttrandefriheten Jag sa bara be Alltså uh. då, jag, jag måste få ändra mig uh. changing. changing I'm changing now okay, You're changing Yeah. I'm totally changing Because uh -huh. uh, this uh, color thing <laughs> Jag tror jag glömde en sak till, till alltså, Jag ska börja jobba uppbrang. den här veckan Ah. Jag kan ju inte ja. gå en på en förskola. Jag ha matlåda med dig. Mm. <laughs> <laughs> jo, men jag glömde en sak till. Ah, mm. Att någon av de här rätterna måste du bjuda någon på också. Så att det liksom är så här. Nu ska jag bjuda dig på lite mat. Men jag tänker så här. Jag vet ju att du ska börja jobba i veckan. Mm. Och nu får vi se när vi, när vi spelar i nästa podd, vilken dag det blir. Men det kan ju, det kan, jag skulle kunna tänka mig att låta dig göra den här bjudningen nästa helg, alltså helg. när ja, jag just. inte jobbar ja, det är för att jag är så himla fin människa som mm, är, ja, är så tänksam ja. ah. eh, bra det var det